Ama ba'ad saudara, -saudara penubuh ulama hadis Syarudin senang pendengar ini mulakan kafsilan alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia dapat kita menyambung kuliah kita dan kita sedang membuka surah yang namanya Taha. Sebagai ini mulakan kafsilan Taha ni merujuk kepada berbagai-bagai pandangan yang telah kita kemukakan terdahulu sebagai contohnya Al Imam Al-Fakhrazi yang, yang Tafsir Kabir menjelaskan panduan untuk Omahmi maksud yang terdapat di sebalik kalimah tersebut. Kalau tuan-tuan dah keluar, bacalah sebuah buku bertajuk Beginilah Al-Quran mengajar kami Panduan tadabbur Dalam halalim surat Yang kurang dari 200 halaman ini Menjelaskan kepada kita Bagaimana adab nak berurusan Dengan Al-Quran al -Quran Satu panduan yang sangat baik Untuk memahami Al-Quran Dari perspektif mufatsirin ulama Kerana Al-Quran ni bukan boleh tafsirkan sendiri Tuan-tuan yang dimulikkan sekalian Pada mukaddimah tafsir Ibn Qasir, dikemukakan metodologi Imam Ibn Qasir yang mentafsirkan ayat Dibawakan salah satu kisah Bagaimana Sayyiduna Abu Bakar al-Siddiq Orang yang paling rapat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu Beliau pun berkata yang mafhumnya Manalah langit nak menendurkan aku, manalah bumi nak Menampung aku, apabila aku berkata Sesuatu yang tidak dimaksudkan oleh Tuhan Maka tuan-tuan dalam memahami Al-Quran ni Ada kaedahnya, bacalah buku Begini Al-Quran mengajar kami Buku yang tajuk begini lah Al-Quran mengajar kami Catatan Ustaz Muhammad Nizam bin Abdul Qadir Dan Ustaz Muhammad Zamri Zanuddin Hafizahum Allah Buku ni baik tentu Alhamdulillah dan dikasih Allah sekalian Ajarlah kepada anak-anak kita untuk Mahami Al-Quran dan muslim juti sekolah Agar mereka memahami Bagaimana Allah SWT Mengkehendaki kita faham akan quran itu Surat Taha ni Saudara yang dirahmati Allah sekalian Ikhwati fillah semua ayatnya turun sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah. Dalam berkata lain, keseluruhan ayat-ayatnya merupakan surah Makiah. Inilah merupakan pandangan majoriti pakar Al-Quranul Al Karim. Ada juga yang mengecualikan ayat 130 dan 131. Tapi pandangan ini dianggap lemah oleh kebanyakan ulama. Memang ada dua ayat mengatakan bahawa Nabi SAW memerintahkan sahabat yang bernama Abu Rafiq untuk meminjam gandum kepada seorang Yahudi. Kerana baginda dilatangi tamu. Nabi SAW tidak akan membiarkan tetamu datang dalam keadaan lapar Nabi akan menjamu mereka Tapi nampaknya Sayang Yahudi ini Enggan kecuali jika dia berjaminan. Maka ketika hal itu disampaikan kepada Nabi SAW Lalu Nabi pun bersabda Semuanya aku ni merupakan Orang yang paling amanah Dan tiada yang lebih amanah daripada aku di bumi dan juga di langit Lalu Abu Abu Rafiq berkata Aku tidak meninggalkan Baginda hingga turun ayat 131 Hadis ini riwayat Abu Ya'la dalam Al-Bazaar mengikut Abu Rafi. Riwayat ini kalau benar, Sekalipun berlaku waktu Nabi bertemu dengan Yahudi, maknanya di Madinah lah kerana di Mekah tidak ada Yahudi lagi, tidak bertemu lagi, bergaul dengan golongan Yahudi. Tetapi ini tetap tidak membuktikan bahawa ayat satu-satu diturunkan di Madinah. Ayat satu-satu ni tentuan ini mulia Allah S.W.T. itu man Allah Subhanahu Wa Taala agus Billahi min Shaitani rojiim. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami cuba mereka dengannya dan kurnia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal ayat ini bila dengar oleh Abu Rasheed Nabi membacakannya Bukanlah bermakna ayat itu turun di Madinah Ia merupakan satu penegasan daripada Nabi Terhadap ayat yang pernah turun Di Mekah Jadi Nabi bacakan sekali lagi kepada Abu Rafiq Jadi Pandangan yang mengatakan bahawa Hanya ayat 101 sahaja turun di Madinah Merupakan pandangan yang dilihat lemah oleh Kebanyakan para ulama tafsir Rupanya bacaan Nabi terhadap Abu Rafiq ini menyebabkan Abu Rafi menduga bahawa ia baru sahaja diturunkan sedangkan ia pernah diturunkan pada zaman maki tentu ini memiliki Allah kebanyakan para ulama menghitung surah suratah ini berjumlah 135 ayat, ada juga yang menghitungnya sebanyak 134 dan ia dinilai oleh kebanyakan para ulama merupakan ayat atau surah yang ke-45 turun selepas turunnya surah Maryam para ulama sepakat mengatakan bahawa surah ini turun pada tahun-tahun pertama ke Nabian. Iaitulah sebelum Sayyiduna Umar Khattab radhiyallahu Anhu Al-Faruq Memuluk Islam Kerana seperti yang telah kita bincangkan Banyak riwayat bahawa Sayyiduna Umar Khattab radhiyallahu Anhu Memuluk Islam di rumah saudara perempuannya Iparnya yang bernama Sa'id bin Zaid itu Bila mereka sedang mempelajari surah ini Daripada Khabab bin Al-Arat jadi Sayyidina Umar Khatab r.a. sangat terkesan dengan awal surah ini dengan berkahnya lalu beliau telah menghuluk Islam ini merupakan tahun kelima dari kenabian beberapa waktu sebelum terjadinya hijrah para sahabat kehabasyah dan dengan demikian pastilah surah ini turun sekitar tahun tersebut ataupun sedikit awal daripada ini tentu ini kata -kata, ada setengah ulama tafsir seperti kita lihat dalam tafsir al-alusi dan dipanggil sebagai ruhul maani surah ini juga dipanggil dengan nama surah al-kalim al-kalim alif lam kaf lam ya mim al-kalim al-kalim maknanya surah bicara bicara yang dimaksudkan iaitu bicaranya Allah Subhanahu wa taala dengan lain Musa alaihi salam yang diwahyu dan mendengar firman Allah secara langsung tanpa perantara malaikat memanglah dalam surah ini cukup banyak uraian tentang lain Musa antara lain tentang Allah Subhanahu wa taala yang Baginda terima dalam perjalanan bersama keluarganya Dari Madian menuju ke Mesir Pertuan yang dirahati dan dikasih Alimah Al-Juqai dalam Nazmu Durar Mengatakan bahawa tujuan utama surah ini adalah Penyampaian tentang penangguhan jatuhnya Ancaman terhadap penduduk Quraish Masyarakat Quraish di Mekah Yang diajak beriman oleh Nabi Muhammad SAW Ia juga sebagai Satu tambahan penghormatan kepada Baginda Menunjukkan betapa kasih Betapa sayang Allah SWT Kepada siapa sahaja yang bertakwa dengan mengikut ketetapan huraian yang Allah janjikan limpahan kurnianya dan sayang reddanya kepada mereka yang bertakwa begitulah tulisan Al-Imam Al-Qa'i dalam Nazmul Durar Al-Qa'i juga mengatakan bahawa pengucapan huruf ta' dengan ha' merupakan isyarat tentang makna-makna yang telah kita bincangkan oleh Al-Imam Al-Qurazi dalam tafsir ni beliau kata ta' ni keluarnya dari hujung lidah dan penekanan pada gigi gigi-gigi yang, yang berlapis di bahagian atas merupakan tempat keluar huruf yang terbanyak daripada huruf-huruf dalam Al-Quran Karim bahasa Arab itu sendiri, memerlukan kekuatan mengandungi makna penyebaran lalu beliau memahami bahawa ini mengisyaratkan kekuatan penyebaran dakwah Nabi SAW bertambahnya pengikut-pengikut baginda inilah pandangan yang agak kreatif oleh Al-Imam Al-Bikha'i mengandungi satu unsur subjektiviti yang sangat tinggi tentuannya boleh kepada sekalian pandangan bifat ini juga dikukuhkan dengan makna lain yang dipahaminya bersama dengan sekian banyak para ulama tentang al paha yang berarti wahai lelaki ya rajul jadi ini menunjukkan kebesaran kedudukan populariti kekuasaan yang akan diraih oleh Nabi Muhammad SAW dan mereka yang mengikuti perjuangan Nabi SAW tentang ini sedikit lagi Peringatan untuk kita memahami surah Taha Dalam kuliah terdahulu Kita telah bincangkan Ayat-ayat yang awal Khususnya perkataan Taha itu sendiri Kemudian datang ayat yang ke Keempat Iaitu surah Allah subhanahu wa ta'ala A'udzubillahiminasyipanirrojim Tanzilam mimman khalaqal arda wassamawatil ula Ar-Rahmanu alal arshis Lahu ma bis-samawati wa ma fil-ardh wa ma baynahuma wa ma tahta min qawli fa innahu ya'lamu ya sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illa huwa wa lahu iaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arash Kepunyaannya lah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, semua yang ada antara keduanya. Dan semua yang ada di bawah tanah Dan jika kamu mengeraskan ucapan Semua yang dia mengetahui rahsia Dan yang lebih tersembunyi Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak di semua Belenangkan dia, dia mempunyai Iaitu nama-nama yang baik Demikianlah terjemahan Kalau tuan-tuan dalam Kitab terjemahan Yang telah telahpun Dikeluarkan kebenaran pengedarannya Muli jakin Kerana sesungguhnya sebut begini Kerana ruang untuk berlakunya fitnah Sehadap penerjemahan Quran ni Oleh mereka yang tidak bertanggungjawab terbuka Dengan sesuai itu saya menjelaskan ini merupakan satu Tafsiran terjemahan yang telah diperakui oleh Yaakim Begitulah maksud kebanyakan yang kita lihat dalam Pimpinan Rahman pun begitulah penjelasan disuut oleh para ulama Tentu ada yang merahmati dan dikasih Allah sekalian Dapat kita lihat ayat-ayat yang lalu Bahawa Nabi Muhammad SAW diberikan kepada baginda Al-Quran Karim Ya seperti di sebut Imam Al-Baghawi dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni begitu kuat beribadah sampai bengkak kaki-kaki baginda sallallahu alaihi wasallam kedua kaki baginda sallallahu alaihi wasallam ataa tafattar qadama. Bila ditanya kepada baginda sallam, "Mengapa Nabi beribadah begitu? bersungguh sungguh Walhal Allah Subhanahu ta'ala telah mengapunkan ustaz Nabi yang lalu dan juga yang akan datang?" Lalu Nabi sallallahu menjawab kepada yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha RA, yang bertanya, "Afala akunu 'abdan syakura?" Mengapa aku tidak menjadi hambanya yang bersyukur? Tengok, lagi dekat dengan Allah, lagi seronok beribadah kepadanya. Kata Imam Al-Kalbi, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam turun wahyu kepada baginda, maka baginda banyak bersolat. Attakana yurawu bayna qadamayhi bis-salali tuli qiyamih. Nabi terjaga sebab bengkak-bengkak kaki baginda sallallahu alaihi wasallam. Wal kan yasalli Nabi sentiasa solat pada malam dengan keadaan sepanjang malam Nabi qiyamul layl. Dan wallah menurunkan ayat yang telah kita bincangkan sebelum ini. Ma anzalna al-Quran li Kami tidaklah menurunkan al-Quran ini kepadamu agar engkau menjadi susah wahai Muhammad. Jadi maknanya kami nak dengan al-Quran ini kamu menjadi tenang, Menjadi aman, jadi damai, dapat membimbing manusia jangan kita lupa tuan-tuan yang dimulikkan pasalian masyarakat Arab bila Nabi SAW membawa kepada Islam hidayah membawa mereka kepada wahyu maka apa mereka kata Wahai Muhammad semuanya kau datang ni untuk safah ta'ali hatana engkau memperbodoh-bodohkan kami dalam sembahan yang kami lakukan engkau mecah belahkan farraqta baina jama'atina engkau pecah-pecahkan di antara kami wahai Muhammad kedatangan Islam yang kau bawa ni apa cari hidup engkau ni Kalau begini keadaan Muhammad Mecahbelahkan kami Daripada Tuan Imoyang Kami telah mengajar begitu Kaifiat hidup Beribadah kepada Tuan-Tuan kami Jadi sekarang Quran turun Untuk memberikan kepada Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Satu tesliah Satu Perasaan gembira Motivasi Kami tidak Turunkan Quran kepada engkau Muhammad Agar engkau menderita Muhammad Maka ini juga merupakan wasiat kepada setiap kita Dan kita telah tinjau dalam kuliah terdahulu Bagaimana pentingnya Al-Quran Memberikan kepada Sayyidina Umar Khattab anhu, Satu kesialan baru Walhal sebelum itu dia merupakan seorang musuh Kepada Nabi dan orang Islam kadang, -kadang kita berada dalam Islam ini Kerana baka tuan-tuan Ayah ibu kita orang Islam, Datuk Nenek kita orang Islam Kita tak berasa nekmat Hidup sebagai orang Islam yang sebenarnya kalau so, tuan-tuan ada peluang dalam musim cuti sekolah seperti waktu sekarang ni Cuba hadiahkan kepada anak-anak buku-buku yang bermanfaat tuan-tuan Kerana kalau kita baca kisah para ulama terdahulu Sebagai contoh tulisan Al-Imam Al-Zahabi Nasir Al Alamin Nubala Dalam mengisahkan seorang Syekhul Muhaddifin Abdullah bin Al-Mubarak Radiyallahu Anhu Seorang yang sangat hebat Kekuatan hafazan hadis hadisnya Seorang menghimpunkan dunia dan akhirat tuan-tuan Seorang yang salih Orang ghani yang kaya Rashid Mendapat hidayah Allah SWT Maka Allah Mubarak ni kali bila diajak bersembang-sembang Beliau menjawab Saya sedang bersembang-sembang dengan Para nabi, para sahabat Mereka yang bertanya menjadi hairan Apa yang kau katakan ni Wahai Sheikhna, guru kami Jawapannya Aku sedang bersembang dengan mereka Di mana aku membaca Karya-karya mereka Dan seolah aku bercakap-cakap dengan mereka Lihat Orang yang baca ni, paradigmanya akan luas Tekanan dalam hidupnya akan kurang Menjadi semakin dekat dengan Allah SWT Maksudnya kalau dia membaca Perkara-perkara mendekatkan diri kepada Allah SWT lah Baca kita tafsir, baca kisah, kitab-kitab hadith Tuan-tuan cuba baca kitab yang bertajuk Dari penjara taliban kepada iman Menuju iman Buku yang bertajuk Dari penjara taliban menuju iman ni tuan-tuan Buku yang dihasilkan gambar-gambar oleh seorang muslimah dari Britain, UK Dahulu rupakan seorang Muslim Islam pergi ke penjara Taliban Pergi ke Taliban, ditangkap oleh golongan Taliban Akhirnya duduk dalam penjara Melihat secara amalan orang Islam. Dan barulah dia sedar bahawa banyak penipuan dan propaganda Yahudi dan juga Kristian terhadap Islam Kuasa-kuasa besar bahawa Islam ni agama, terorizm dan sebagainya Akhirnya dia masuk Islam Dengan ikhlas Dan hari ini menjadi pejuang kalimat Allah SWT Di mana-mana tempat di muka bumi Buku yang penuh dengan gambar-gambaran ni tuan-tuan Amat penting untuk kita hadiahkan kepada anak-anak kita Dari penjara Taliban menuju Iman Buku yang penuh dengan ilustrasi dan gambar foto ni Adalah tulisan Yvon. Tuan-tuan boleh lihat buku ni di kedai-kedai buku Seperti tu, contohnya kedai MPH Kedai-kedai buku di mana tempat Cuba tuan-tuan dapatkan buku ni hadiah kepada anak-anak so, Saya dapat lihat perjuangan mereka Begitu juga buku Yusuf Islam Buku seorang yang bernama Cap Steven Asalnya akhirnya masuk Islam dengan nama Yusuf Islam Dua buku ni hadirkan kepada anak-anak Supaya mereka menghargai nikmat Islam yang mereka nikmati sejak lahir Insya Allah kita akan lihat bagaimana Quran ini peranan membentuk Generasi yang terbilang yang hebat Yang dipanggil sebagai generasi Quran yang unik Oleh Sint Qutub Rahmatullah Alayhi Kita akan bincangkan perkara yang kuilakan tentang Kesan, impak Quran itu kepada mereka Mengapa tidak kepada kita? Allahu alam ala wa sallallahu ala Wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته